Yuk, Yo, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika la, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu uttaku allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa.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 Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillah Rahmani wa wabarakatuh Kita lanjutkan kembali Kajian kitab Iktiqat a'immati alil hadith Akidah imam-imam alil hadith Yang ditulis oleh Al-imam Abu Bakar Bakr Ismaili Rahimallahu ta'ala Kita masih dalam pembahasan Ucapan beliau Yang mengatakan wala yaqulun inna asma allahi azza wa Jalla kama taqulul mu'tazilah wal khawarij wa tawa'ifu ahwa makhluqatun ahlul hadis ahlus wal jamaah ulama salaf mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kelompok mu'tazilah kelompok khawarij dan kelompok-kelompok yang sesat lainnya ini sudah kita sampaikan, ya kita meyakini bahwasanya nama Allah bukan makhluk dan barang siapa mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir, sebagaimana yang akan diucapkan oleh para ulama-ulama salaf. Pada kesempatan yang lalu kita baca footnote, eh catatan kaki yang ditulis oleh bentahqiq yaitu Al-Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz tentang siapa kelompok Al-Mu'tazilah. Ini sudah kita sampaikan. Namun tidak masalah kita ulangi sedikit ucapan beliau. Beliau mengatakan al-mu'tazila tu firqatun kalamiyatun islamia. Kelompok mu'tazila adalah kelompok Ahlil Kalam yang merupakan sempalan kaum Muslimin. Ya, kalau kita mau contoh kelompok mu'tazila zaman ini, yaitu kelompok liberal, ya, seperti jaringan Islam liberal, mereka. Eh, banyak mengadopsi ajaran-ajaran kelompok Al-Muqtazila Makanya para ulama mengatakan ketika kita belajar kelompok-kelompok yang muncul dahulu Seperti kelompok Hawaid, Muqtazila dan sebagainya Ini bukan eh, kita belajar sesuatu yang sudah kadaluarsa Namun kelompok-kelompok eh, tersebut masih eksis dengan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran ataupun akidat akhid akidah sesat mereka Meskipun namanya sudah berganti Dulu namanya Muqtazila eh, Sekarang eh, seperti kelompok liberal Dan yang semisal dengan mereka Dulu namanya Khawarid, sekarang namanya ISIS Al-Qaeda dan seterusnya eh, Maka ini manfaat kita belajar Tentang kelompok-kelompok dahulu -kelompok, eh, yang muncul eh, Di tengah-tengah kaum muslimin Untuk kita mengambil ibrah Untuk kita menjauhi pemikiran Dan akhidat mereka eh, Apalagi yang eh, sekarang juga muncul Meskipun dengan label Atau merek atau nama yang lain Daharat fi awal qarnisani al-hijri. Kelompok Mu'tazilah itu muncul pada awal-awal abad Kedua Hijriah. Eh, intinya bahawa ini kelompok bid'ah. Kenapa? Karena kelompok ini tidak pernah muncul pada zaman Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul al sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghas sa'nahu fil asl Abbasi al-Awwal. Mereka mencapai puncak kejayaannya pada zaman kekhalifahan Al-Abbasiyah yang pertama. Yang sudah kita sampaikan. Yaitu pada kekhalifahan Al-Ma'mun. Mereka mendapatkan payung hukum dari Al-Khalifah pada waktu itu. Sampai banyak ulama yang dipenjara, disiksa dan mati di sana. Eh antaranya Imam Ahmad dipenjara. Alhamdulillah Allah selamatkan beliau. Iyarji ismuha ila i'tizali imamiha. Wasil bin Ata Majid al Hasan al Basri. Nama muktazila itu diambil dari kata-kata bahasa Arab ikhtazilah ya yang artinya memisahkan diri. Eh, Rasul pernah bersabda faktazil tilkafirafakul lahah tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Ya, ini adalah asal kata muktazila. Kelompok tersebut ya, Diambil dari kata-kata Dikarenakan Pelopornya yang bernama Wasil bin Atta Itu memisahkan diri Mengasingkan diri Dari majlis taklimnya Al-Hasan Al-Basri Ulama Al-Tabi'in Wasil bin Atta dulunya adalah Murid ya, Dari Imam Al-Hasan Al-Basri Namun eh, Dia durhaka Dia Istilah mursal dari gurunya tersebut ya dikarenakan liqauli wasil bi anna murtaki bal kibira kafiran wala karena wasil binata menemukan ajaran baru akidah baru yaitu yang mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir tidak mukmin sedangkan ulama ahlussunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu dia masih mu'min Namun dia kurang imannya Dia bukan kafir Namun tetap dia masih mu'min Karena dia apa, masih ada keimanan Tidak membatalkan eh, Keimanan tersebut Atau pelaku, eh, dosa besar Tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan Al-Sunnah mengatakan eh, Pelaku dosa besar Seperti peminum khomr, pezinah eh, Pembunuh misalnya Maka dikatakan Iaitu mu'minun bi'imanihi Fasikun bifisqihi Orang itu beriman dengan keimanannya Fasik dengan kefasikannya Atau mu'minun napisul iman Orang itu mu'min Namun kurang imannya Karena perbuatan dosa besar tersebut Ini ucapan Al-Sunnah wal-Jamaah Ucapan Imam al-Hassan al-Basri Namun wasil bin Atta Murid al basri eh, al-Basri eh, Menyelisihi akidah Gurunya wa al-hasan basir tersebut kemudian dia pun memisahkan diri dari sang guru ini merupakan salah satu ibrah eh, pelajaran bagi kita bahwasanya tidak semua murid itu sama akidahnya hanya dengan gurunya ada murid yang durhaka eh bukan hanya anak durhaka eh bahkan juga sama murid santri eh mahasiswa ada yang yang durhaka kepada gurunya kepada ustadznya Oke eh, sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Manasadi sebetulnya santri, eh, murid eh, dalam menuntut ilmu agama itu merupakan anak hakiki dari seorang ustaz, seorang guru agama tersebut. Eh, karena bagaimanapun juga sang ustadz sang guru punya jasa besar terhadap muridnya. Kalau orang tua memberikan, eh, mungkin suplai nafkah dan sebagainya itu yang banyak seperti itu, eh, sang guru lebih. Eh, umum lebih banyak manfaat dan jasanya kepada manusia tersebut Maka Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan bahawa saya sang santri merupakan anak hakiki bagi seorang ustaz atau guru agama tersebut eh, Makanya kalau ada anak durhaka maka juga ada istilah murid durhaka Murid-murid yang menyelisih gurunya dalam masalah al-akidah, dalam masalah Al-Manhaj Dan dari sinilah kita sudah sering katakan Jangan kita tertipu dengan slogan Ustadz Fulan Muridnya Sheikh Fulan Ulama Fulan eh, Bisa jadi itu sekedar dompleng saja Nama ulama besar tersebut Pada hakikatnya eh, Jauh akidahnya Jauh manhajnya tersebut Kita lihat hakikat Sang eh, pemateri Sang ustadz tersebut eh, Jangan lihat propagandanya, slogannya, biografinya menampilkan ya guru-guru besarnya. Eh bisa jadi duduk sekedar apa, ya, dengar begitu saja namun tidak diyakini. Dan itu yang sering kita saksikan. Ketika kita duduk di majelisnya asy Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, ahli hadis Kota Madinah sampai ya saat ini ada ya fatwa beliau pada waktu itu ketika Amerika menyerang Afghanistan Beliau mengatakan lebih baik Usaha Biladen menyerahkan diri kepada Amerika daripada Amerika Membombardir Afghanistan membantai kaum muslimin Di Afghanistan lebih, lebih baik Satu dikorbankan daripada apa? Kaum muslimin, banyak di eh, Habisi oleh tentara Amerika Saat itu juga ada eh, Seorang eh, dari Mahasiswa pada waktu itu, di samping saya Mengatakan, Syekh Abdul Muslim tidak tahu Wakil kenyataan, tidak tahu Fakta yang ada Eh, ini adalah apa? Eh, seorang murid yang durhaka kepada guru padahal dia duduk. Namun apa? Manhajnya, akidahnya tidak sama dengan sang guru tersebut. Dan masih banyak lagi. Demikian pula sebagian murid Syekh al Albaan rahimahullah ada yang eh, menfitnah Syekh Albaan, ada yang eh, menuduh sebagai murji dan sebagainya. Padahal murid Dulunya pernah jadi eh, santrinya Syekh Albaan rahimahullah Taala. Namun menyelisihi eh, Syekh Albaan dalam masalah al-akidah dalam masalah al manhaj eh, dulunya duduk memuji kemudian terakhir mencaci maki suatu hal yang eh merupakan sunatullah eh, makanya hati selalu berubah-ubah ya muqalibal qulub sabbit qalbi ala dinik maka bukan ukuran sang ustaz muridnya syekh fulan murid ulama fulan eh bisa jadi hanya dompleng nama saja untuk ketenaran untuk menarik eh para orang-orang yang bisa tertipu na'udzubillah min dalik Walama etas zala atau di sini dikatakan balu wa fi manzilatin baina manzilatain wasil bin atau mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir dalam moment namun ada di satu tempat di antara dua tempat namun apa tempat tersebut itu pun ada di antara dua keduanya ini adalah pendapat yang fita. Ah. Walama etas zala wasil majd selhasan wajelas amr bin Ubad ila wasil watabi ahuma ansor Ketika wasil bin Atta Memisahkan diri Mengasingkan diri Dari majlis Al-Hasan Al-Basri ya, Dan diikuti oleh tokoh yang lain Yang bernama Amr bin Ubat Dan juga para pengikut keduanya Maka dikatakan mereka adalah Mu'tazilah Atau Mu'tazilun Ini adalah contoh-contoh Murid-murid yang durhaka Yang mereka memisahkan diri Daripada Gurunya yang di atas kebenaran tersebut eh, Maka juga kita sering kita sampaikan eh, Tidak semua yang menjadi murid Itu sama dengan akhidah Gurunya sama dengan iman had Gurunya tersebut eh, Dan ini sekali lagi fakta yang tidak bisa dipungkiri Dan sudah kita lihat contoh-contohnya yang banyak sekali Na'udhu billahi min dalik Wahadil firqah tak taddu bil aqli Wa taglufih Kelompok ini selalu menuhankan akalnya dan berlebihan dalam menggunakan akalnya tersebut. Watu kodimu ala nakkal dan lebih mendahulukan akal daripada nakkal Al Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nas yang bertentangan dengan akal mereka, kalau mungkin dari ayat mereka tolak dalam arti mereka takwil takwilkan. Kalau itu hadis. Akan dikatakan itu hadis ahad. Atau hadis yang eh, tidak sesuai dengan akal mereka. Atau gaib sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah ciri khas alil bit'ah. Diantaranya kelompok al-mukta Yang juga diikuti oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Ini adalah ciri khas kelompok al-mukta Seperti kelompok liberal. Eh, mereka menuhankan akal mereka. Semuanya diukur dengan akal. Eh, sudah kita sampaikan eh, berkali-kali. Akal itu tidak boleh kita tanggalkan, tinggalkan sama sekali, tidak boleh juga kita kelebihan. Eh, Ahlussunah pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah akal, Ahlussunah mengatakan akal ditempatkan pada tempatnya. Di antaranya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Al-Qur'aniyah atau Al-Kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayati lil Sesungguhnya dalam Ayat penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda eh bagi orang yang berakal. Demikian para Allah mengatakan afala yatadabbarun Al quran Untuk merenungkan Al-Qur'an, merenungkan ayat-ayat Allah dalam alam semesta ini untuk mendukung tauhid, eh bukan malah menentang eh atauhid bukan malah menentang. Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Rasul sallallahu alihi wa sallam. Ya ayuhal amanu. La tuqaddimu baina yadailahi wa rasulih. Wahai orang beriman. Janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun. Akal siapapun. Di atas firman Allah. Dan sabdanya Al-Rasul sallallahu alihi wa Itu prinsipnya Al-Sunnah. Wal-jamaah. Jangan seperti kelompok. Ya, Al-Musyikun. Al al yang mereka menanggalkan akal mereka. Eh Bagaimana mereka datang kepada dukun ya meminta apa kerjaan sedangkan dukungnya pengangguran nggak pakai akal ya pakai jimat dari batu untuk kesembuhan padahal batu tersebut penuh dengan bakteri mengundang virus ya namun dipakai apa obat celupkan di di air nggak pakai apa otak nggak pakai akal ini orang-orang menanggalkan akal mereka mereka minta kepada wali-wali yang telah meninggal dunia padahal wali yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan ucapan mereka karena Allah mengatakan Ulama anta bimusmin manfil kubur engkau tidak apa, bisa memperdengarkan doamu ucapanmu kepada yang di dalam kubur. Enggak pakai akal, enggak pakai otak meminta kepada yang telah meninggal dunia. Demikian pula lawannya kelompok liberal, Mu'tazila mereka menuhankan akal mereka semuanya diukur dengan dengan akal. Ini intinya adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Alisuna pertengahan akal itu tidak boleh ditanggalkan secara mutlak, tidak boleh juga apa? dilebihkan -e -lebi di atas porsinya ataupun kadarnya. Kemudian <mukla> nah. wali hadil firqati madrasatan raisatan. Kelompok Mu'tazila pada waktu itu memiliki dua pusat ya. Yaitu yang pertama eh dauma bil Basrah. Pertama pada waktu itu di Basrah, ya, di Irak sana. Wa min asyari rijalih Wasil bin Atha di antara tokoh Mu'tazilah di negeri Basra pada waktu itu yaitu tadi Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, ya, yang mana Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan la'anallahu Amr bin Ubaid li'annahu fataha al-kalam fi hadal ba'd, ya, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan semoga laknat Allah bagi Amr bin Ubaid karena dia yang membuka pintu kesesatan ini kepada kaum muslimin. Ini salah satu contoh ya kata para ulama bahwasanya boleh melaknat para dai-dai penyesat umat. Ya eh, kalau jelas dia dai penyesat umat dan banyak menyesatkan, banyak korban-korbannya, ya eh, maka boleh ya eh, melaknat individu dari orang-orang tersebut. Ya eh, sebagaimana kata Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama salaf yang lainnya. Wa Abu Hudzal al allah wa Ibrahim an-Naddam wal Jahid. Ya eh, jahid ini Salah satu orang yang pernah dikatakan oleh para ulama tidak layak dikatakan sebagai manusia. Ya, karena banyak pemikiran-pemikiran sesatnya. Ya, sama dengan kelompok Muqtazila yang tadi. Wa ukhrabi Baghdad. Ya, pusat Muqtazila pada waktu itu ada di negeri Baghdad. Wa min ashari rijaliha Bashir bin Mu'tamir, Wa Abu Musa al-Mardar. Wa Sumama ibn Ashras. Wa Ahmad bin Abi Duat. Ini nama yang terakhir ini merupakan musuh berhuyutannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dia Ahmad bin Abi Duat nama yang sama Ahmad bin Hanbal ulama al -sunnah. Ahmad bin Abi Duat ulamanya Muqtazila e, ini dulu pernah apa? E, berdebat di hadapan Al-Khalifah pada waktu itu e, inilah tokoh Muqtazila yang mempengaruhi Al-Khalifah pada waktu itu dia Al-Khalifah ma'mun sampai tercetus undang-undang bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk yang tidak mau mengikuti ucapan tersebut, disiksa di penjara, itu di antaranya gara-gara Ahmad bin Abi Duat, eh salah satu eh de orang dekat atau mungkin bisa dikatakan menterinya ya eh, al-Khalifah pada waktu itu yang menebarkan virus. kelompok Mu'tazilah ataupun bahkan kelompok jamia yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya eh, sampai Eh, muncul fitnah yang luar biasa Di tengah-tengah kaum muslimin eh, Fitnah yang luar biasa sampai tadi eh, Banyak ulama al-sunnah yang dipenjara Disiksa di sana Bahkan sebagian meninggal di penjara Dan Alhamdulillah Allah menyelamatkan Al-Imam Ahmad bin Hanbar Sampai eh, Dikatakan Innalaha yang suruh din Birrajulain Bi-Imam Ahmad fi yawmi, eh, bi Abu Bakar As-Siddiq Bi-Yamir Ridja Wabi-Imam Ahmad bi'amil mih bi'amil Allah menolong agama Islam lewat perantara dua orang yaitu yang pertama dengan lewat Al-Baqarah Siddiq ketika beliau memerangi kelompok yang murtad dan yang kedua Allah menolong agama ini lewat Imam Ahmad rahimallahu taala pada waktu fitnah khalqil Quran ya seandainya ya tanpa taufik pertolongan dari Allah kemudian Ayat tanpa perjuangan Imam Ahmad yang bersikeras mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Maka mungkin kita tidak akan mungkin bisa meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah. Mungkin sudah kita yakini Al-Quran sebagai makhluk. Seperti kelompok Mu'tazilah. Namun, di fadrillah, keutama dari Allah. Kemudian, karena keutamaan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita mengenal akidah yang benar. Akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian... Walil mu'tazilati usulun khamsatun Kelompok mu'tazilah punya lima prinsip dasar eh, Apa prinsip dasar mu'tazilah? Ya duru alihah madhabuhum Yang mana ini adalah poros, akidah mereka, ajaran mereka Yang pertama, al-adel Yang eh, nama-namanya indah sekali Yang pertama al-adel, keadilan Yang kedua, at-tawhid eh, Yang ketiga, al-manzilah, ben al-manzilah ta'in Eh, satu kedudukan, diantara kedua kedudukan. Wal wa'adu wal wa'id. Janji dan ancaman. wal Wal'amr bin ma'ruh wa'anahil mungkar. Eh, ini adalah prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Lima prinsip dasar Al-Mu'tazilah. Ucapan yang indah. Slogan-slogan yang yang indah. Keadilan. Ya. Masya Allah. Eh, Al-Tauhid. Wah, Masya Allah. Mereka adalah pengibar Tauhid. Namun, tunggu dulu. Jangan gegabah. Eh, sekali lagi... Al Sunnah Wal Jama'ah harus teliti, harus waspada. Jangan hanya ayam eh, mengukur segala sesuatu dengan slogan, propaganda, bungkus yang indah. Eh, bisa jadi bungkus yang indah, namun isinya bangkai tikus misalnya. Eh, harus apa hati-hati. Eh, di sini juga sama. Kelompok Mu'tazila punya eh lima prinsip dasar. Yang pertama keadilan al-Adl. Apa inti al-Adl tersebut? Kata para ulama al-Adl. Keadilan menurut Mu'tazilah yaitu Nafil Qadar. Meniadakan takdir dari Allah SWT. Mereka dengan akal mereka mengatakan. Kalau Allah itu mengazab orang yang berbuat dosa di neraka. Allah tidak adil. Karena apa? Allah yang mendakdirkan kemudian orang yang mengazab. Berarti apa? Tidak adil berarti apa? berarti perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bukan takdir Allah ini apa? pakai akal akal mereka, ya maka mereka punya prinsip bahwasannya Allah tidak mentakdirkan perbuatan maksiat, perbuatan jelek manusia, yang menciptakan perbuatan tersebut ya manusia sendiri, makanya mereka apa? diadab, kalau Allah mentakdirkan, kemudian Allah yang mengadab berarti Allah tidak adil Eh, pakai apa? Akal mereka dahulu. Logikanya seperti itu kata mereka. Eh, Al-Sunnah mengatakan. Takdir. Eh Allah yang menentukan. Manusia dan perbuatannya adalah ciptaan Allah. Wa ma Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Meskipun demikian manusia punya andil dalam perbuatan tersebut Karena manusia punya apa? Punya kehendak. Eh, bukan Allah memaksa mereka berbuat maksiat. Manusia punya pilihan. Ya. Maka dari situlah Allah memberikan apa? Azab. Bukan berarti Allah tidak adil. Allah maha adil. Ya. Allah telah menurunkan rasul-rasulnya. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Untuk menegakkan hujah kepada manusia. Ketika mereka menyelisihi Allah azab. Itu adalah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berbuat zalim. Ya. Allah yang menciptakan mereka rezeki, kemudian mereka apa? Durhaka kepada Allah. Yaat kepada Allah. Ketika menyiksa itu keadilan Allah. Ya. Bukan berarti sekali lagi Allah memaksa manusia untuk berbuat maksiat. Manusia punya apa? Kehendak, pilihan dalam berbuat maksiat tersebut. Dari situlah eh mereka apa? Diazaab dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya slogannya indah. Mereka mengatakan wajib untuk kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya adalah nafil qadar, menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul mengatakan al-qadariatu majusuhul ummah. Kelompok qadariyah yaitu merupakan kelompok Mu'tazilah adalah majusinya umat ini. Ya, Rasul mengatakan al-qadariatu Majusuladil umat Kelompok kaudariah Kelompok muqtazilah yang meyakini Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia Itu adalah majusinya umat ini Karena Kelompok majusi Itu punya keyakinan Adanya dua Tuhan Tuhan cahaya Tuhan kebaikan Tuhan kegelapan Tuhan, kegelapan, Tuhan kejelekan Kelompok muqtazilah Kelompok kaudariah mengatakan Perbuatan baik Itu ciptaan Allah Takdir Allah Adapun Perbuatan jelek manusia Itu takdirnya ciptaannya manusia itu sendiri Maka mereka pun apa? Menyerupai kelompok majusi Dengan meyakini adanya dua Tuhan tadi Tuhan kebaikan Allah Tuhan kejelekan manusia itu sendiri Makanya Rasul sekali lagi mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadihi al-umah Insya Allah kita akan sampaikan lagi dalam pembahasan Iman kepada takdir Namun intinya bahwasanya Prinsip mereka yang pertama al-adal Itu artinya Menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Jangan tertipu dengan slogan Demikian pula yang kedua Al-Tawheed Masya Allah ya. Kelihatannya apa? Seperti Ahlu Sunnah wal Jamaah Da'wah Salafiyah Memprioritaskan apa? Al-Tawheed Namun tunggu dulu ya. Tawheed Itu Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang paling utama Diprioritaskan dalam dakwah Adalah Tawheed Al-Uluhiyah ya yaitu apa menyeru umat kepada Allah dalam beribadah tidak menyekutukan Allah dalam al ibadah sebagaimana itu adalah inti sari dakwah para nabi dan para para rasul itu intisari apa intinya dakwah tauhid ya beribadahnya kepada Allah semata namun kelompok-kelompok alil bid'ah itu punya istilah sendiri tentang tauhid ya kalau kelompok nanti khawarid, ya Kelompok teroris sekarang. Yang mereka pahami dari Tauhid. Yang mereka prioritaskan dalam Tauhid. Itu adalah Tauhid al-Hakimiyah. Tidak ada hukum kecil hukum Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir, murtad, wajib diperangi. Ditumpahkan darahnya. Itu menurut apa mereka? Maka mereka punya kelompok nama namanya Ansar tauhid Pembela Tauhid. Wah kelihatannya... Indah sekali pembela Tauhid. Namun pembela Tauhid al-Khawarid. Ala al-Khawarid. Ya. Ini sekali lagi jangan tertipu. Yang kita sampaikan. Eh, kalau kita baca kitab. Minhad Firkatin naji'a, Di eh, antara Syekh Muhammad bin Jamin Zinu. Di antara manhad dakwa. As-salafiyah. Minhad Firkatin naji'a Kalau yang selamat. Adalah. An-nal Firkatin Najiyah. Tahtani wa tahtan bit Tauhid. Wahyu ifra, ifradullah bil ibadah. Ebulah eh, mengatakan Al-Firqat Najiyah Kelama yang selamat Ahli sunnah wal jamaah Itu memprioritaskan dakwah kepada Tauhid Apa itu Tauhid? Ifradullah bil-ibadah Mengisahkan dalam ibadah Ini yang harus apa? Kita pahami eh, Alibidah punya slogan Tauhid Namun beda maknanya dengan Tauhid Alah Ahli sunnah wal jamaah Tauhid menurut kelompok As'ariah ya, Itu yang paling top itu Tauhid Ar-Rububiyah ya. Meyakini Bahwasannya Allah yang menciptakan Semua alam semesta ini Dan ini juga dipakai oleh kelompok haruka. Eh, Makanya mereka suka tajabur alam Mengajak orang untuk apa -apa tajabur alam Intinya apa? Wah Meyakini Allah sebagai sang pencipta Namun apa? Tidak diarahkan Untuk mereka hanya beribadah kepada Allah Sekaligus memerangi Keserikan dalam ahli ibadah yang itu merupakan sekali lagi inti saya dakwah para Nabi dan para para Rasul. Ya. Demikian pula kalau antum baca kelompok jamaah tablir itu punya mereka slogan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Itu adalah salah satu dasar mereka la ilaha illallah. Cuma apa yang mereka pahami dari Allah yaitu sebagaimana tadi kelompok asariah meyakini bahasanya. Allah sebagai Rabb semesta alam. Itu yang merupakan puncak tauhid mereka. Eh kalau seperti itu Tidak jauh beda dengan kelompok apa? Musyikin zaman jahiliyah. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah sang pencipta. Wala in sa'atahum man khalaqa samawati wal arda la Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyikin jahiliyah mengatakan Allah. Oh, itu puncak tauhidnya orang musyikin tauhid ar-rububiyah namun dalam tauhid uluhiyah mereka apa menyekutukan Allah dengan ayah selainnya. Ini intinya sekali lagi, jangan tertipu dengan slogan tauhid. Lihat apa makna tauhid yang mereka apa yakin yang mereka pahami. Ya demikian pula di sini Mu'tazilah. Apa tauhid menurut Mu'tazilah? Atauhid menurut mereka adalah nafyus sifat. Menolak meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah punya nama Namun tidak punya apa? Sifat. Allah namanya Al-Alim. Bila ilmin. Allah maha mengetahui. Namun tanpa ilmu. Allah namanya As-Sami. Bila Sam'in. Allah yang maha mendengar. Namun tanpa pendengaran. Ya. Apa alasan mereka akal juga? eh Mereka mengatakan kalau Allah punya nama. eh Kalau Allah punya sifat. Berarti Allah itu banyak nanti. Nanti sama dengan makhluk. eh Maka. Al-Sunnah mengatakan eh bahwasanya persamaan dalam Lafad tidak mengharuskan persamaan dalam eh hakikatnya. Allah punya sifat, eh sebagaimana Allah punya nama yang tidak sama dengan nama dan sifat al-makhluk. Kalau kalian menetapkan Allah punya nama, mengapa kalian mengingkari sifat? Ya eh, Kalau kalian mengatakan Allah kalau ditetapkan ada sifat sama dengan makhluk, maka eh jangan juga tetapkan nama Allah karena manusia makhluk juga punya apa? nama. Itulah kelompok Al-Bid'ah selalu kontradiksi Ini adalah Arti Tauhid menurut kelompok Al-Mu'tazilah Menolak sifat-sifat Allah SWT Kemudian Al-Manzilah al Sebagaimana kata Wasil bin Atta tadi bahwasanya pelaku dosa besar Itu tidak mu'min, tidak kafir ya. Namun ada di antara suatu kedudukan Di antara dua kedudukan Apa namanya? Ini yang mereka bingung Ya ini adalah kelompok yang bingung, kelompok Al Mu'tazilah karena pakai akal. Akal selalu apa? Ya, berbeda-beda, Tidak mungkin satu. Al manzilah bainal manzilain. Al-Sunnah wal Jama'ah mengatakan pelaku dosa besar dia mu'min. namun dia masih apa? Ya, dia, dia masih mu'min. namun dia kurang imannya, dia fasik karena apa? Kefasikannya. Dalilnya banyak sekali. Ya, qara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasariqatu faqtou aydiyahuma jazaan bima kasabana wallahu azizun hakim laki-laki dan perempuan yang mencuri potong kedua tangannya kalau seandainya ya eh, perbuatan dosa besar itu menjadikan pelakunya kafir maka apa tidak perlu dipotong tangannya namun dipotong apa lehernya eh, kalau murtad potong lehernya Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu barang siapa yang murtad Potonglah lehernya, bunuh dia eh, Namun pencuri Dia pelaku dosa besar eh, Tidak sampai kafir Maka tidak boleh dikatakan dia kafir Karena apa? Allah mengatakan potong tangannya Seandainya dia kafir, sudah langsung dipotong lehernya Karena dia murtad Demikian pula pelaku eh, Zina misalnya eh, Kalau seandainya dia eh, kafir Maka tidak perlu Kalau belum menikah misalnya Dicambuk 100 kali eh, Kalau dia sudah menikah dirajam kalau dia murtad, tidak perlu dirajam, tidak perlu dicambuk, namun langsung apa dipotong lehernya. Namun itulah keyakinan ala sunnah, pelaku dosa besar, tidak kafir, namun dia masih mukmin. mu'min. Eh, namun kurang imannya. Kemudian kelompok Mu'tazila punya prinsip yang keempat, yaitu al-wa'du wal-wa'id. Wa al-wa'du wal-wa'id, Wa yaitu bahwasannya Allah, yaa selalu menepati janjinya demikian pula Allah selalu menepati ancamannya Allah mengatakan wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahanam khalidan fiha barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka baginya neraka jahanam dan dia sejelek-jelek dan Ayah eh, kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Maka mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ya. Adapun al-Sunan mengatakan pelaku dosa besar selama dia masih sekali lagi mukmin tidak murtad, dia dibawa kehendak Allah swt. Kalau Allah mau, Allah ampuni langsung dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah ada di neraka, namun tidak kekal sebagaimana orang-orang al-Kufr. Nah, eh, namun kelompok mutazilah dengan akalnya mengatakan Allah, ya, kalau Allah itu selalu menempati janjinya karena Allah mengatakan inna la yukhlifu almiat. Allah tidak mungkin mengingkari apa? janjinya. Dengan ah, akal mereka, mereka mengkiaskan kalau Allah tidak, ya, mengingkari janjinya, maka demikian pula Allah kata mereka tidak akan mungkin mengingkari ancamannya. Ini mereka apa? salah memahami Ayat tadi sekali lagi karena apa mereka selalu memakai dalil akal. Ayat sekali lagi al Alusna Wajah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Apa dalilnya Allah mengatakan Inallah la yafiru an Yusuf K.B.H. wa yafiru ma dunah dalik aliman yasa Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Liman syak, Liman yasa bagi yang Allah kehendaki. Maka Pelaku dosa besar tahta masyiatillah kata al-sunnah wal jamaah yang kelima di antara prinsip mereka yaitu al-amar bin ma'ruf wan nahyil munkar yang intinya di antaranya kata pak ulama yaitu mereka membolehkan untuk memberontak kepada pemimpin muslim yang dolim. Ya, di antara ini adalah kes ada kesamaan antara mu'tazilah dengan kelompok al-khawarij Eh kelompok Mu'tazilah membolehkan pemimpin yang muslim kalau dolim untuk diberontak, eh diperangi. Adapun Ahlus Sunnah wal mengatakan pemimpin muslim atau pemimpin kaum muslimin, selama dia masih muslim, maka haram untuk dikudeta, haram untuk ditumpahkan darahnya karena apa? Rasul mengatakan wa alaa nunazi al-amra ahlahu Illa antara kufran bawahan Indaku minallai fihi burhan Kata Rasulullah SAW Ketika membiat para sahabat beliau Dan kami kata para sahabat Dilarang untuk Mengkudeta Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Illa antara kufran bawahan Sampai kalian Melihat kekafiran Yang nyata dari pemimpin tersebut Kata ulama al-sulama jamaah Dari sinilah pemimpin yang masih muslim haram untuk dikudeta di bagaimanapun kezalimannya ya apalagi rasul sallallahu dalam hadis yang lain yang sudah sering kita sampaikan ya rasul mengatakan saya kunu ba'di umara ya sanuna bi sunnati wa yahduna bi gairi hati akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak berpegang dengan sunnahku tidak mengikuti patunjuk tidak berhukum dan hukum Allah dan rasulnya wa sa yakumufi rijalon kulubum kulubusyaitin fi jismani insi dan akan muncul di tengah mereka pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia pemimpin yang dolim, yang kejam khuzaifah bin yaman mengatakan kaifa asna in adraktu dzalika ya rasulullah ini sahabat kalau ada masalah agama tanya kepada al rasul tanya kepada alil ilmi bukan apa pakai akal-akalan bukan pakai logika semata اي eh, namun apa tanya kepada al rasul sallallahu kemudian rasul menjawab Tasma watik tetap engkau dengar dan taati pemimpin tersebut. Wa indor baldhakku akadamalah. Meskipun pemimpin tersebut merampas harta, memukul, punggung, isma watik tetap engkau dengar dan taati. Hadis riwayat Al Bukhari. Ini intinya apa? Pemimpin selama dia masih Muslim, bagaimanapun kedaulamannya wajib dihormati, ditaati dalam hal yang ma'ruh. Tidak boleh apa? Dicaci maki, tidak boleh di demonstrasi. Ini semuanya adalah aja aja kelompok. Eh Al Khawaii kelamaan kelamaan sekarang kalau kita lihat dalam sejarah kaum Muslimin, eh tidak ada yang memulai demonstrasi ayah, selain Abdullah bin Sabah Al Yahudi yang mendemo eh kediaman Al Khalifah terasit Usmah bin Affan Radiallahu Anhu sampai terjadi apa eh tragedi berdarah terbunuhnya Al Khalifah terasit Dinurain Radiallahu Anhu pelakunya siapa Abdullah bin Sabah Al Yahudi. Ya demikian pula yang membunuh Alim bin Abi Talib kelompok kawarit Adraman bin Muljap Alim Yari ini semua yang menunjukkan itulah kelompok-kelompok sesat dengan ajaran-ajaran mereka. Ya, ini kata beliau. Ini sekali lagi prinsip dasar al-mu'tazila al ada lima keadilan, ketaweh dan kedudukan di antara dua kedudukan, ancaman dan janji. Amal-amal hikmah mungkar. Semuanya apa kelihatan indah, eh, namun isinya, kandungannya penuh dengan racun. Maka sudah sering saya sampaikan, ya eh, jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan nama yang ya eh, mengkilau, eh, namun lihat hakikat kandungannya, isinya bagaimana, ya eh, apakah akidahnya benar, apakah manhajnya sesuai dengan mana salafi si, mana salah fushalih apakah tidak ya karena memang sekali lagi zaman sekarang zaman yang penuh dengan propaganda ya bungkusnya indah isinya penuh dengan racun bungkusnya indah namun isinya apa narkoba kan banyak seperti itu sama dengan ya aja jangan sesat kelihatannya indah bungkusnya indah namun isinya penuh dengan racun bahkan apa lebih dahsyat daripada narkoba walahu fihadil usul ma'anin indahum kalau fihah eh, mujibah syariah diwajibkan kepada kaum Muslimin. Mereka memaknai lima prinsip tersebut dengan makna-makna yang menyelisihi syariat Islam, aqidah Islamia dan juga menyelisihi kaum Muslimin. Intinya sekali lagi itulah kelompok yang sesat yang muncul pada awal generasi ataupun abad kedua Ijria, namun sekali lagi masih eksis. Dengan ajan-ajan dan pembekan-pembekan mereka di tengah-tengah kaum Muslimin, eh, di saat sekarang ini, maka wajib untuk kita waspada dan menjauhinya. Akul kulihada, wa khuljawanah anilhamdillahi rabbilalamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store